Nyolcadik fejezet A sárkány nevelés küzdelmes módszere Mivel hablaty elég sokat tudott a sárkányokról, továbbra is biztos volt abban, hogy az ordibálás a legkönnyebb sárkánynevelési módszer. Így hát a következő hetekben megpróbált ordibálni fogatlannal. Hát, ha sikerül eredményt elérnie. Próbált ordibálni hangosan, határozottan, szigorúan. Olyan dühösen nézett, ahogyan csak tudott. Fogatlan azonban nem vette komolyan. Hablagy akkor hagyott fel végleg az ordibálással, amikor fogatlan egyszer a reggelinél lelopott egy füstölt halata tányérjáról. járól. kieresztette legvadabb és legiesztőbb ordítását, mire fogatlan csak huncutul ránézett, és farkának egyetlen csapásával a földre sodort minden mást az asztalról. – Ennyit az ordi bálásról. elégelte meg Hablaty. – Rendben van! – mondta Hablaty. – Akkor nézzük a másik végletet! Ezek után tehát olyan kedves volt fogatlanhoz, amennyire csak tudott. Átengedte neki az ágy legkényelmesebb részét, és ő maga inkább a szélén kuporgott. Annyi füstölt halat és homárt adott neki, amennyit csak kívánt. Mondjuk ezt csak egyszer tette meg, mert a sárkány fióka nem tudta, mi az elég, és elcsapta a hasát. Órákon játszott vele, vicceket mesélt neki, egeret fogott neki. Megvakarta a hátát a két szárnya között, ahol fogatlan nem érte el magának. Igyekezett sárkány paradicsomi állapotokat teremteni a sárkány fióka számára. Február közepére a tél is enyhült hibbanton, és a havas évszakot felváltotta az esős évszak. Ilyen időjárásban az ember ruhája sosem szárad meg, akármit is tett. Hiába akasztotta ki hablagy minden este lefekvés előtt az ingét száradni a tűz elé, az reggel még mindig nyírkos volt. Bár nem hideg és nyírkos, hanem meleg és nyírkos, de akkor is nyírkos! A falu környéken a föld térdig érő sártengerré változott. – Hodi nevére kérdem, mit csinálsz? kérdezte halvér, amikor meglátta hablatyot széles árkotásni a házuk előtt. – Dagonyát általak kifogatlannak, zihált a hablaty. – Elkényezteted azt a sárkányt, kamaján mondom, ingatta a fejét halvér. – Ez lélektan, érted? felelte hablaty. Okos és körmönfont módszer, nem fogok ordibálni vele, mint egy ősember, ahogyan te horrorborjúval. Halvér horrorborjúnak nevezte el a sárkányát. Horrornak, hogy szegény párának legalább a neve legyen ijesztő egy kicsit, és borjúnak, mert sárkány létére horrorborjú valóban nagyon hasonlított egy borjúra. Nagy, békés, barna állat volt, nem törődöm hozzáállással. Halvér azt gyanította, talán még vegetáriánus is. – Folyton azon kapom, hogy a deszkákat csócsája – panaszolta. – Vér, horrorborjú, vér, azt kellene enned. Ugyanakkor vagy halvér volt tehetségesebb az ordibálásban hablatnál vagy horrorborjú volt lustább és engedelmesebb alkat fogatlannál. Minden esetre kiderült, hogy horrorborjút rendkívül könnyű idomítani az ordibálásos módszerrel. – Kész van, fogatlan! – mondta hablaty. – Most már kedvedre dagonyázhatsz! Fogatlan abbahagyta hát a Pocok vadászatot és beugrott a sárba. Ide-oda forgolódott a sűrű trutyiban, szárnyát kiterjesztve boldogan tekergőzött. – De barátkozom vele, – magyarázta a hablaty, – hogy a végén megtegye majd, amit kérek tőle. – Hablaty! – mondta halvér, miközben fogatlan arcul köpte hablatyot sárral. – lehet, hogy én nem tudok olyan sokat a sárkányokról, mint te, de azt tudom, hogy ezek a legőnzőbb lények az egész világon. Hálából egyetlen sárkány sem fog engedelmeskedni neked. A sárkányok azt sem tudják, mi az a hála. Add fel, soha nem fog sikerülni. Hát a helyzet velünk sárkányokkal, szólt közbe fogatlan, segítőkészen. Hogy mi-mi-mi túlélők vagyunk. E, mi nem, mi, mi, mi, mi nem nyafka, macskát, meg b, b, b, b, b, buta kutyák vagyunk. Mi nem zúgunk bele a, a, a, a gazdánkba. Az olyan nyálas. Csak azért engedelmeskedünk néha az embereknek, – Mert az ember nagyobb nálunk, és tőle kapjuk a kaját. – Mit mond? – tudakolt a halvér. – Nagyából azt, amit te – felelte a Sose bíz egy sárkányban. Folytatta fogatlan, miközben vidáman kiugrott a dagonyából, és befalta a particsigát, amit hablagy keresett neki. Fogatlan oda volt a csigáért. És tanította nekem az anyám a fészekben, és ő már csak tudja? Hablady felsóhajtott. – az. fogatlan aranyos sárkány volt, még ha kissé követelőző is. Mégis elég volt belenézni a hosszú szempillák alatt csillogó hatalmas ártatlan szemébe, hogy világos legyen ez az állat, mégsem sejt az erkölcsökről. Tekintete ősi, gyilkos ösztönökről árulkodott. Ennyi erővel, egy krokodillal vagy egy cápával is próbálkozhatnánk barátkozni. Hablagy letörölte a sarat az arcáról. – Na, majd kitalálok valamit – mondta. Februárból március lett, és hablát még mindig gondolkodott. Néhány virág elkövette azt a baklövést, hogy kinyílt, de azonnyomban megsemmisítette őket a kemény fagy, ami kifejezetten e célból időzött még egy kicsit a szigeten. Horror borjú már hallgatott az indul, meg a marad parancsokra. Hablagy viszont még a szoba tisztaságig sem jutott el fogatlannal. Tilos a konyhában kakálni, recsent rá hablagy századik alkalommal, amikor egy újabb baleset után kicipelte fogatlant a konyhából. K -k -k -k konyhában, melegában van, <s immelkedés> nyafogta fogatlan. Akkor is odakint kell elvégezni a dolgodat, ezt már te is tudod, mondta hablagy, most már kicsit türelmetlenül. – Odaként, adaként, adaként! csúfolódott fogatlan. Takonypóc és fogú éppen ebben a pillanatban baktatott el plépufa háza mellett, ahogy hazafelé tartottak a tengerpartról, sárkányukkal a vállukon. – Nocsak, nocsak, nocsak! <gül> – vigyorgott Takonypóc. – Hiszen ez a reménytelen eset nyakik sárkány kakásan. <gül> Illik hozzád? – – Hörgött odvasfogú. – Az nem is sárkány… – gúnyolódott tengericsiga. Odvasfogú sárkánya egy ocsmány nagy darab, piszeorú, gonosz természetű gronkel. – Az csak egy szárnyas gőte. Az nem is sárkány… – toldotta meg tűzféreg. Takonypuc sárkánya, amely ugyanolyan otromba figura volt, mint a gazdája. – Ez egy picurka újszülött nuszika, aki össze-vissza piszkít mindenhol. Fogatlan dühötten sziszegett. Takonypuc megmutatta, hablatnak a köpenyébe csomagolt rengeteg halat. – Nézd, mit fogott tűzféreg és tengercsiga a tengeren! Alig néhány óra alatt! – Tűzfére köhintett, megfeszítette néhány izmát csillogó bőre alatt, és álszerényen vizslatta a karmait. – Jaj, ugyan! – legyintett. – Nem is figyeltem oda igazán. Ha akartam volna tízszer, ennyit is tudtam volna fogni, még hátrakötött szárgyakkal is. Mindjárt elhányom magam motyogta fogatlan horror borjúnak, aki hatalmas, barna szemével rosszallóan méregette tűzférget. Azt gyanítjuk, hogy tűzféreg legendás vadász lesz. <háháhá> vigyorgott takonypóc. Azt hallottam, horror borjú a répát szereti. A fogatlan csoda összeszedte már a bátorságát, hogy megtámadjon egy növényt. A répát kicsit nehéz megrágni, de pempőt talán már tud enni. Esetleg eh, szívószállat is adhatnál neki hozzá. <gül> Odvas fogú bemosott egyet halvérnek, majd a két fiú arrébb ballagott. Tűzférek pedig fogatlannak kevert le egyet, aki majdnem kikarmolt a tűzférek szemét, amikor az elment mellette. Amint halló távolságon kívülre kerültek, fogatlan kiugrott hablat kezéből, és fenyegető lángokat köhögött. – Taplók, Kaplók! a férgek! Gyertek csak közelebb, És fogatlan szénné éget benneteket, fogatlan kibeles benneteket, aztán hárfát készít a beleitekből! – Fogatlan, fogatlan, fogatlan! Mindegy jobb lesz, ha nem jöttek közelebb, ez a lényeg! – Jaj, de bátor vagy fogatlan! – jegyezte meg hablagy gúnyosan. – Ha hangosabban kiabálsz, még a végén meg is hallják!